Umoja wa wazee au umoja wa watu wapenda mpira umepungua kwa sababu haiwezekani Yanga ifungue goli tano haiwezekani haiwezekani kwa sasa hiviyo Yanga lakini bila shaka wahusika na mambo ya Yanga wamepungua maana yake haiwezekani eh, wewe unafikiri mjeremani akapigane uh, basi anadungwa tu au Mweingereza na wao ndio watu wanahesabika. Na Tanzania nzima ni Yanga na Simba ndio klabu ambazo 100 kwa 100. Zilizobaki sote zinafuatia, hata siku vipi lakini hazina majina. Yenye majina ni vilabu viwili tu. Sasa tunapofanya mambo kama haya tunatia aibu. Na na halafu kitu kingine, tusiiwe tunasusa. Ukiona mahali pako panataka kuharibika basi wote tuwe kwa pamoja tuone kwa nini tunaharibu klabu yetu. Pale mnaweza mkapitisha maazimio, mkapanga vitu upya kama vitu vimekaa vibaya vibaya ili kusomi kuiendeleza klabu. Klabu ya Yanga kufungwa goli 5 wewe sioone mchoro huo. Yanga ifungwe goli 5. ndio nah. hivyo tena. Ndio hivyo. Wewe vijana msitupe yanga kwa kuwa kuna viongozi basi nyie mnakaa pembeni kabisa na habari. A a. Na haki ya haki ya kusaidia mnachoweza kusaidia. Ewa. Sio basi. Wakwamba mnakaa mnake hawa viongozi tunawaweka sisi. Sasa wewe mwenye mali ukiona mtu ngombe zako vibaya kwa nini wewe mwenyewe we kuingilia bwana hivi unavyochunga sio sawa mbona ngombe hazishibi? ina injilia na ni hakiako ku injilia lakini tukiacha, tu kiacha tu, si tumeacha tu, tunasikitika tu marake, leo me matano, kishiku tu tafunga saba yanga imefunga saba, uwe tangulini yanga ikafunga kwa uwe gulitana lakini kwa kuwa li tuwasaidie viongozi wetu mina dhani, hawata, hawata kusaidiwa, mtu wa kikataa, msada tena uwe ata hii ukra bwenye, haitakimema Hmm, kwa hiyo mimi inachosema kwamba ikiwezekana tuwe wa moja kama vile tumefungwa golitano eh, Sio viongozi tu wakaya eh, eh, hata sisi wanachama tufikirie kwa nini yanga leo inafungwa golitano Kama kuna njia za kufanya tuzifanyi hii, hii ni aibu hii eh, yanga ya leo inafungwa golitano eh?